nire zemeari eskatzen dizkete iruro bi urte. Iruro bi urte, kasu bat esaten dizuet di, di ez dagoela ikertuta, es dago la es da gola, ez dakigu, terrorismo modua ezergatik ni ez ezagutzen ni esmea eta badakit esta politika antutatas dagoela eh Wege. baina bueno bat batean e, pues, zuten edo ikusi, e, ikusi zuten handike hori eta beste batzu bezala pues hartu zuten eta ben eta gartzelara hau da zigor bat egin nahi zutela eman bai gasteriei atsazuko gasteriei eta herriari eta bat batean e, aukitu gara e, historia honek